لا تذكر يوما كنت تعالق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسريك برحمة الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك الى آخره رواهو تجميزي اعزان خبر اخو آغا روانا وا چهار چه دو ولا چه ده آغا الله ده الله سوا بيري الله حيث ما كنت ورن سبك خبره تیرس وما عز بني جبل ویلی ماتا پیغمبر علیه السلام وبرمائلی چهار زي لا الله سوا بيري جهار دا موای مسجد ته په مسجد کې بده خبره نه د که دا بده خبره بده دا د په بازار کې هم بده دا د په مسجد کې هم بده دا, دا په روزه کې هم بده دا د روزې بغیر هم بده نو لحاظ ذات الله رسول فرمای چې چی, چی ریواص ل الله تخو به ریږي نن سبکه کې عبد الله ابن عباس رضی الله و انহুما سا روایت ته پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا اکازوی وو دے زراور عالم دا قران دے ر عظیم فہم اللہ نے سب کرے۔ دی و پر سوار لباند ناستیم شات یا بہ یا بووشو یا بو دا و و ما یا غلام انی اعلمک کلمات ای کشنیا ای بچیا زو تا تا 300 کلمیتر شیمه دا کلمی یا 200 او 100 دا پارډی ضروري دي ا خبر داد احفظ الله يحفظك تد الله د حدودو د الله د احکام و خیال وساته الله رب العزت بستا حفاظت او استا خیال وساتي اولنی خبر داد احفظ الله تجده توجاهك تدع الله د حکومو د الله د احکاماتو خیال وساته الله رب العزت په پخپل استرغو یعنی چې چی چیرې ستاسو یوه مشکل و مصیبت رالای التبه الله ته وویني یعنی ستا مشکل به الله د پکې یعنی کڅوک د غاړی چې الله رب العزت زما مشکل د پکې د الله رسول فرمای د الله حکم نه ترشوم لاندې کوا د الله حکم نشاتم غرزوا د الله حکم نه په دنیا کې په دو دویمه درجه کې مېز د چوده اول به دا وکما بیا به د الله امر چ دی هغه پر ځای کم اول الله دی د الله امر دی فصل هغه بیا دنیا د دنیا جنداری دی بیا وتا اجازه ده خو اول پستا مقصد اوستا غرض اوستا مراد چ دی هغه به الله عزیزانو زموږ په زمانات نیکان خلګو ښه خلګو زموږ شران دا واخلاس زموږ کابرین را واخلاس موږ پنځوري را واخلان زموږ په خواني را واخلي اغو او زموږ په ژوند کې ډیر پرکدي زموږ د دې پارک د عزیزانو نن چې زله تاثر څه کوم ته لماسره څه کوي هغه دی، د کرشادت د کغم دی غاواجه دا ده چې زما پهشادی کې تا سره سره کړیوو ستا پهشادی کې زشه به سره کوو خدا مک زما په غم کې تاله ما سره ش کړی وو زما سرهدي ساعت را کړی وو نو خدای مکهکه تاله ر را غم راړی زبستا ستا سره ستا وچنته درېژم لیکن پخوا زمانه داسې ولهغلیکه تلله ما سره دریژې کله دریژې ما ته د الله عمر دا سویدي چې ز هم دردي چې د آغ کوو کته زما شاتل راغلی کنه راغلی مات الله رسول امر دا کړی دی چې زبستا د شادي دعوت چي اغه قبلوم اوس په خوا زمانه چې د مقصد الله عزجانو نن زمانه چې د مقصد می چوک دی اغه مخلوق دی اغه جنداري دی اغه مطلب اندوالده په خوا زمانه کې دانو ځکه په خوا زمانه ډیره برکت من هم ولا بذنت چا نه ولا نفرت نو ولو ډیر کم و قتل نو ډیر کم ده نو چې یار د انوس ماده قوم سړی دی دا غیر سړی دی نو له حز از ماده قوم سره برشکاو لبل سره بیا قومیه اول له بل سره کول بیا د خپل سره کول که کڅم په کار دا سړی د خپل سره ډیر سر شکې ولیکن زموږ د دې په زمانه کې دا پر علماء فرمایي دا س زمانہ په فاوله چې چا چابه یو کار وکي مسجد به جوړ کړي او مدرسه به جوړ کړي او دیر شکار به کړيو ځان به ورک ځان به پټه چې په ما څو خبر نشي دا شکار دی وسی دا یو کوندې وکړه د یو یتیم وکړه به بیا ور واسطه ولغن مر واسطه ولبر به ور واسطه ولا اختر بو د اختر به ضرورت نشي دا هغه ور پراکو اې څو په دانو خبر چې دا کار چا وکړي چومره فاروق <تصفيق> رضی اللہ عنہ مطلب جهاد درسی جو بیو صحابی مطلب شی مے دیر لوڑ اعلی شی ودت ملاوسوی و غنیمت کی نو بیا دبر تک شی شو ولدا زغواړم نو ول وای خول نه غواړی ول دا کار د الله د پاره کړی دی ما د غنیمت تپاره نهدي ک کړی که وم غنیمت جایزو ما د الله د پارهه کړی دی زه د قیمت پروس د الله سر د دی بلت چې د غواړه سرلو یعنی پهخوا زمانه داسې چېنی کار به چا وکې ځان بیاورتې زن په خبر چې د کار چا کړی دی بیا داسې زمانه نه راله چېنی کار به چا دا کار ما کی دی دا کار ما کړیدي ما که پر داور باندې منګ پروتې د اوبو ډک دا ما کړی دی. کپردار روټ باندې دا کډۍ ودا کډۍ ماټ کۍ کدا ګلې تنگ ودا ګلې ما څخه لاس کړل چې د خلکو د پر آسانی بیا دغه زمانه رااله نن زمانه دا دا یو چا خیر نه دی کړی وې دا کار چې اغه ما و یو چا سنې کډې وای دا کار ما وکي مسجد کې سند اخستې وای مرداسي مسجد چې دغه جوړ کړ په مدرسې کې سند اخستې وای مرداسي مدرسې چې دغه جوړه کړله د کندې او د یتیم سره سنې کډې وای مردا دې کندې سره بس خدای دې پریا کې نه راوي لري مزرم یو لاس سره ورو مطلب یو ضرورت چې دغه ور پرکووالای کی کډې نه ای اغه ډېر پاکه زمانہ و چې نېکي به بی وکړه بیا به ورز په خبر بیا په اغزه را نه رااله بیا به وکړه دا ما وکړه له مرنن په اغزه زمانه کې چې نېکې مې نه د کړې او دا لرم چې دا ما کړې ده سې سلو دې ته ششواي دې ته منافقت وایي نو له حاضر الله رسول و عبد الله ابن عباس تو ویله ول عبد الله د ولها ول ذاته ته څو خبرې کوم دا خبرې په یاد لره دا خبری خو څ کس نه د عزیزانو پیغمبر علیہ السلام و عبد الله ابن عباس توکر بس دا قصص و دا ماوت تا تا الله رسول و حضرت عبد الله مقصد داولو چه زمان نور امه تر رواندی عربو انسانان و طول تزما دا خبر چه دا نصیحت دا سبق دا وصیت دا علم دا دین دا سہی سلو وسو عبد الله ابن عباس پیغمبر علی السلام سره څه خبره وکړه لکه دا خبره بهتر ما او تا د الله رسول په فرمایله زما خبر جهان ته نه جهان دا غمه نه چیز ما په کول وک ان شاء الله تاسو ته بټاوو نقصان ونریږي هغه دا خبره اضا سالت فسل الله کچیر د سوال زې را لې د غشتو زې را الله س سوال وکړه بنده يمک د الله س سوال وکړه له بنده مکوه زمایته کی راځي ورعافات کی سړی ګرځي دی سوالونه کوي غالبا حضرت علي کرم الله وجه حضرت عثمان لو دي وانو اغور تو له ظالم په د عرافات کی دلته و انسانانو تسوال کوي دا خو اغ زه دی چې دلته خلق او الله ته جړي چې یا الله م <مش> دا دا دا مشکل دي ته په ارپ کې د انسانان پر مخبان د سوالونه کوي د انسانانو س سوال کوي نو لیازه د الله رسول پر مع چې تاسو کله سوال کوي د الله س کوي د الله په خزانهې کم راځ الله په د ارزه کېژ نه الله په تنګشي نه نو چې نه په خزانه کې کمی راي نه نا الله نااره کېژي نه د الله په تنګیژي چې ماته ش و غړ بیا و نهجن غواړو تلما وغوالزیلا تا او وللا تلما ناراز کیږي زلتا ناراز کیږي ما وللا ز ما په خزانه کې کمر ازي وللا س تا په خزانه کې کمر ازي وللا زتنګي زم وللا ت نو چې الله رب العزت ما او تا دروازه خلاصي کړی دی ما او هغه بندي دروازه ته ولاړ شي اړه ابو ما ته وشي الله دروازه خلاص سي درول چې زړه تي واري الله رسول فرمایي دا تہجد پرټی من يللا ول اسمان لر راس چې څنګه د الله سره شای الله وخبل بندا کلا اسنی ول د کرزدار یې ژغوک ک غمګینه یې ژغوک ک پریشان یې ژغوک ک په یو مشکل کې یې ژغو ته الله اول اسمان لر راس زما دروازه بند ده دا ده د بچا دروازه بند ده ز ستا در ټکوم ته زما دروازه را ټکې ده بچا دروازه په ټولو ټکوو نیر اخلاصیه دا الله دروازه و ما تم خلاصه دا و, خلاصه و, خلاصه و تا تم خلاصه دا و با چا تم خلاصه دا مش بیا هم اونځي دروازه ته ولاړ یو هغه چې خلاصه دروازه دا هغه یې را ده دا ولي عجزانه هغه وجدا د چیز ما وستا یقین زما وستا ایمان پر الله باندې قوی نه دی زما وستا یقین پر الله باندې ستنه کوي مش بولي مش بولي څه کوي مش بوه مخلوق ته درېدل روایت کوي حضرت معمار فاروق رضی اللہ و تلانوی ورس پیغمبر علیه سلات په السلام پخوب په خوب چې چه ولی دی؟ قحط سالی ولی قحط سالی ولی حضرت معمار فاروق دیر ده پریشانی شبیوی پیغمبر علیه سلام خواد چند بادر که پخوب کی جن ناراض وفای بادر حضرت معمار فاروق دیر چه یار رسول الله صلی اللہ علیه سلام چنگ رس خوابه دی دی ولی ناراض دی نو چه راپورت سو دیر سو چونی اوک و یارانی راو گرشت ما داشت پیغمبر علی اسلام پا خوبیل دی داشت در دا دا نارازگی چمچی دی آغای که وی داشت رس خپاش کارا دی دا چو وجه دا پا مشتیکیو داشت او عمل را دی؟ نو دیچ مشوری سر وکی وکی وکی آخر پای و دی خبری تا و در یدل چی تا شام لر حال واسطه وی چې قه چالی دا مرد لر چه غنم چه وربشی را واسطه وی دا خبری که دلیسی او oh, آزتی ماری فاروق قول وو والا خبر دا غدا ما نو پیغمبر علی السلام ما تا ویل تا ویلی اللہ تا نمتوجه که لیچ تا مخلوق سو بشتی لیم تہ شام لر آل واسه وی چې موږ ډیر په مدینه کې ډیر تنگ دستی د ډیر قحط سالي د تزمر سره لار لار سره وې سم خو ول الله ته نووین از ته مری فاروق وژړل ور وو ز په دې خبره ګرمیمه ز ملامت یمه د الله رسول رښتیا وو د الله د رسول خبره رښتیا ولا بس نو الله توژړل د الله سي وښتل الله بارانو نو ورول قحط سالي چې دا غي ختمه کړه دا عمر فاروق رضی الله تعالی او عزیزان چې دا سوال وکيله شام سه چې زمر سره صلی الله رسی مودېر په تنگ حال کیو نو ما او تا به هم د الله په دربار کې درېجو چې یا الله کز اے مرزیم غواړو مزه مر شژ هم غواړو کورواله غواړو مشهستا موټوروم غواړو شائستا دکانوم غواړو شائستا کورون غواړو تو خدای تو وایې تو خدای تو وایې چما او تا د یو پیرو زیارت ته ودرې دو یو قبر ته ودرې دلو او ودع قبر ته ودرې دو قبر ته زاري او قاستي کوځا چما سره داو که اسما سره داو که تو خدای د الله توهين نه دي د الله توهين نه دي که الله رب العزت اعلان کړ دې چې پاینده کماله مرادې ک الله رب العزت اعلان کړی دی پاینده کې څه شي نه لرم ک الله رب اعلان کړی دی چې دی باده ځوتی ته شي نه در کوم به شک ماوته برا سو پېتبه ودنی او ک الله رب العزت اعلان کړی دی چې اخل ګمال را راسي اخل ګمال را راسي بیا هم ماوته وبل چاته په په په انتظارونو دا الله توهین ندی ول الله دا الله توهین دی ماوته چې زوی غاړو لار سو لره کلندر باچا لره زیارت لره قبر لره تو خدای دې د الله توهین نه دي ارڅ ور کول وله الله دی او دا چې کوم څوک په قبر کې مړ پروت دی داخپله دا ستاه کلمې ته موتاج دي چې ته کلمه وایې سوابونه دې تره وربښه چې څورو زو ودته نه موتاج ودی مړیتہ زمړیتہ نه موتاج نو بیا زوولې و مړیتہ ژاډم زوولې لمړی څخه واډم ک الله دروازه بند کړي د به شک ک بیا به راسته د مخلوق دروازه تبو دی او که الله دروازه خلاص کړي نو د ازما او ستاسو چیشته بی وقفي ده چې موږ الله پرېشي دی او مخلوق ته ولا دي اذا سالت فاسال الله دا یو تو دی خاص خبره وکړلم ولټ کال سوال ک لا الله یو ک مخلوق مکو مخلوق پخبل مخلوق دی مخلوق پخبل موتاج دي موتاج او موتاج ته چی شور کی موتاج او موتاج ته کی نو دا الله ارتکولو ولا چدی هغه دغه تول دي پیغمبر علی اسلام او صحابه رالی او لیا رسول الله دی ټول راوشه یي چې زه اغه عمل راوشه زغه وکم پر الله کرام سما دا الله رسول ته او پر مه ای له ولا دا الله سغواړه دا الله دا بنده څه شي مغواړه دې شی ما چې پر الله کرام سما ویلی ول د بندگان څه شي مغواړه ته بندگان څه شي مغواړه د الله څه غواړه پر الله بګران سي الله څه غواړه پر الله بګران سي او د رښتیا او خبره او کته دا غواړه چې پر انسانانو کران سما د انسانانو څه شي مغواړه د انسانانو څه شي مغواړه بس پر انسان بګران سي او دا یو خبره ٹیک سره وا اذا استعنت فاستعن فا بالله چې کله د مدد زيرالي خالص د الله سره مدد وغواړه دا ماتد زېړاله قرضداري کور وړه مپلسه تنگدسته اولاد نه لري بچان نه لري کور نه لري د الله سم مدد وغواړه د الله سم مدد وغواړه وعلم ان الامه لوشت معت على ان ينفعوك بشي لا ينفعوك اي د رسول پرمحي ټول اومت، دا اوس مطلب وا تا عرب انسانان عطا عرب انسانان راځي زماته پایده پایدار څونګه وغواړي د الله رسول پرمایي چې الله رب العزت نه یوښتي دا لس عربه ات عرب انسانان تا ته پایدان دي څونګه تا ته به کیږي به هغه چې کم قد كتبه الله لك جلل صدقره چشته او چې دا ټول انسانان دا ات عرب انسانان را یو یوځي لتاه شی بندې ده وغواړي یاره دا شې ته نه رسېشي الله پرمای زی در کوم د ته انسانان د را ټولشي دا د را ټال وزړی چې پر خبره چې دا ودهته نه ووروه لاربیزت را وورې که علم انسانیت را یو چې ته عرب انسانان زما استستا سر سره یو بشته تنګ و غواړي لا نه وېقدته دا ټوله په اربو انسانان زماستا د پشته مقصانره سوولی د الله د الله رسول پرما بېدا الله رسول فرمای او ان استمعوا على طول علم دا ات عرب انسان سره وجي سي وتات تاوان در ورسي لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك دا طول ات عرب انسان دا طول تاوان رسونګه غواړي الله فرمای تا تاوان رسول الا بشيء قد كتبه الله عليك الله چې دا په اړه څه لیکلي دا نضی چه انسانان اونو بوشتل حکومت ووشتل ملائک ووشتل پیرانان ووشتل شیطانان ووشتل انسانان ووشتل آغا بکیجی یعنی دا طول مخلوق دی ووواری اللہ نگواری نکیجی دا طول مخلوق ووواری چو وجیسی اللہ فرمائی ندی کیجی نبکیجی ودا خبره دا اتى الخبره دا دا, دا دا اللہ رسول مجتا نصیحات چیدی آغا کردی ولی نو دا ولی نو چیش دینو نل رسول فرمای حروف عات الاقام وجفت الصحف غو جداده دا هر صد ازما هر در ما چې ستر غره وو دا نکلسوی دی په ازل کې په تقدیر کې دا نکلسوی دی پلانای د پلانوی زوی په پلانې کال په پلانې میاست په پلانې اپتا په پلانې اورز په پلانې غنټا په پلانې منټ وبدای پیدا کیږي په پلانې من په پلانې سیکنډ پیدا کیږي دو نبه دستور ګره پنې دو نبه د زړه دړکني دو نو سا 100 اخستلې دومره به د لاسور شوري دو نو به د پښو قدمونه دا ټول الله رب العزت په ازل کې دا ووم چې واسمانونه الله نو پیدا کړی دا خبره الله رب العزت ځان سره کړی دا په ګټ ورسیږي دا په ورسی تاوان ورسیږي دا په شو ورسیږي دا په بد ورسیږي دا ټول الله لیکلي دی نورفعت الاقلام قلمون الله لیر کرولو پیس اللہ وصولا پیل چدی آغا تاک سلو نوبیات چیشو سلو وجب فتر دا چې دا, دا, دا چپکم کلمہ باین دا ختم ونکل سو دا ازال ونکل سو دا تقدیر آغا سر وچ سو بیانامی تاویر او نبی نور شنتی دی اپد کلکیج با دا ټول اپیصاله سوی د چ سوی دا ټول عالم انسانيت را یوځي سیمه تا تاوان سر الله نه یوشت او ټول عالم انسانيت را یوځي سیمه تا پیدا نه زر سوالي الله نه یوشت ټکسلو بس دا اپیصاله وسواله مدي کی خبري نسته قلم پور تاسو لكه وز ما تا چ ورسو تانکی او د پایار مخکلا خبره د چا را داوه ک داوه ک داوه ک دا پایار بنه چکل پایار ارپورټ درڅلو بس وست چا درپورټ وله کې دا غم په وسند پره چا چې پایر کارت کې دا غم په وسند پرچوځه برته یا پرځا کې یا پرمخ کې دا د هغه دی لکه چې چون دا نسې کولې چې راولړ سداد د د د پایر چې دی هغه خطر داسي الله رب العزت عزل ازل ولیکي چې ولیکي قلم راپورټ کوي او دا کتاب وڅ سو ته څې نکلي کتاب دا کم بند پروت ایڅو کې نه خلاصولایسي او نه بندولایسي سې خبر دا, دا الله رسول پرمای نو له تاسو څه ش وکئ د الله څخه سوال کوي د الله څخه مدد وغواړي د الله رب العزت ک شو الله به درکې کبد الله وي بیا په امر سم پرمای وایې کچې تعارف الی الله فی الرخاء يعرفک فی شده اې د الله رسول فرمایي په خندا کې الله یاد ساته په جړه کې به الله ته یاد ساتي په خندا کې په خوشحالي کې الله په یاد لره د الله امر د الله حکم شاته مغرځوا او په جړه کې په غم کې په مشکل کې به الله به تا نه يري زه یې سرو دا لريته خبره ده هیڅکله د خوشحالي ورځي مړ بش نشه کوو الله به نه او چې کله د غم د مشکل ورزرا له الله به ما وتا الله به ما وتا نه يري یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمائی حضرت عمر عن رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یسال الرجل فيما ضرب امراته رواه ابو داود وغيره حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمائی کچی رچ اخپل کور والا وهلا پشتنم جن کوا چې دا کور والا اول وی کچا خور والا پرتنه به ننجې کوې چې دا کور والله ولی وای په دی کې حکمت د ظم د جری فت د در ستیا ی ور کور ولا ته پهښ شلو ووهلی بیا سرړورویللی چې و پرچشيای دای ما د الله د رسله اووریدې دکه چا اخپلو کور والله وهله د پرستې اجازه تا ته نسته چې ولی وای آاص ح په ماباننسکې را وله روغه په ماباننس کې را وله اجازه د دی خبرې چې د غستان نه وللی اوله خبره دا د چې خاین چې دغ حاکم د حاکم حاکم یعنی پر د خپله کور والا بندې لکه زوی چې د اغ به تابعدارې د خپل مور د خپل پلار کور والا به تابدارې د چا د خپل خااوین د خپل خاین به دا دارې اوله خبره داسپله چې سري د خپل غلامه سره چ کوي نو بل چوک حاکل د چې او سره کوي صیلو د یوه خبره. دویمه خبر ا د عزیزانو چې وسړی خپل کور والا وایي نخری شیخ به وایي یو خبر خو بخامه خفه ما بینس کیه وسکټر ولار څو پرسنټه جن کښ دات ولوي نو گویا دې بتاته کې سکی چې پرديشي دا خو د د لباس او لباس دا کور والا د خاوین لباس او دا خاوین د کور والا لباس ما تا په لباس په د کپړو څنګه پټیو زما وستا شرم زما وستا حیا زما وستا پرز زما وستا بدن څنګه پټ دی او پر شز باندې د خوین دا د شز د خوین د لپاره لباس دی لباس او خوین د کورواله د لپاره لباس دی دا الله فرمایي الله اوس نو یو سړی د خپل لباس کې سیول وکي د یو سړي کپړې دی مطلب په کې چیرې دی خراب شوی یا چیرې یا سوخېدلې دی اوس سړ سقي د پا جاې یا ازما د شلوار یا ازما د پرطګه دا پلانې ځ چری دی سریڅ کو اولی کوششته کې یا غ کوې شکاره کو یا نه ی شی کپړې سرې بیا غټ په ټوپر انه چولی دی سړی مطلب پای چ سرې بیا غټ په ټو پرځانه چولی یا د غ کپړې نور بلځې سخیدلې خلاص سو نووک کوششته کې چې پټې کې او نوځکه د کور والله چې د دا ستا د باز. د ستا ده د ستا کمیس دی له هازه د خپل کمیس د خپل پاجام کې څه بچاته کې نه سېسو نو د ریس دغه بیا د بیا د معپی د سنانه د پارا د خپل خوین چ دی دا د هم کپڑا ده هم د دې لباس دی هم د دې جامه ده د خپل جامه سره کې سنک یا و غیر د خپل خلک او ی سری دي کور واللا ده د د کوروالاو د ش چې په ماب کې د سی په معبین چې کومې خبري دی د انجلی پلار هم دا حق نه لري چې دا خبرې د زوم سپتنه وکي چې دازما لور تا دا دا تا دا دا سر تا څنګه خبره وک صحیح او د دت پلار دا اختیار نه لري چې تا د خبرې کور واللا سر نګه خبره و د اختیار نه ل صحیح سرو وسته انداز ولګوا کچې سړۍ راولاډ چې ځ خپل کور ولا په دی وځو نو تاخو دا خپل عيد په خپل شکارک خپل عيد دا د دې پیچیده مسلې د ټول د زړه ډیر وضیه توري نه وایمه مې دی چې زنالې زماشتوري اوري هغه زما خپل لوني اوري نو زنه غاړمه چې څه خبره وکمثالوري به هم اوري نو هغه بیا زما د فرده شرمندگی خبري سو یې سلو نوخه پره داته کچیر زخبل کور والا وهما یا تخبل کور والا وه بیااسما سره غیر سړی پښتنه وکی غیر سره غیر نه زما ورور لمه پښتنه وکی زما ورور نه زما د کور والا ورور لمه پښتنه وکی ستاد کور والا ورور لته پښتنه وکی د ازما خور د پرچ شو وهاله دا خور د د پر لباس نه دی تا خور د ورور د پر لباس نه دی او دغه د خور د خویند د پر لباس دی نو سید خپل لباس کی سی وچا زخپل اخس ویل په خپل خبر باندې خبر زز ما ورور ول د خپل کور والا په خبر باندې خبر کم دا ولې دا جایز نه ده قطعا د الله رسول فرمای لعنت تی وبر اغه ځوان چې د خپل کور والا خبر خپل یار ته کړي لعنت تی وبر اغه ځوان چې دا وخپل سیلی ته د خپل قاوین ته کړي لعنت تی دکسلو زمږه جوانان ځوانان و خپل یار ته د خپل کورواله ټول خبری نه دی و خپل یار ته تا د ټول خبره نه دی کړې دی وای ما یار بیا و ما ته خبره کړې سي سول داس موږ زنان او خپل سیانانو ته ډیر په زوره کې به په زره خو کو په یو لخصه کې به نو یو واسه بنو داسي یا به زړی یا په مطلب بی ختی او شرمناک حیا ناکي دا خبره چې عقیق د خپل خوین کسي وچا ته کړی نه حتی د الله رسول منع کړی دا چې زنان به خپل خوین ته د پریديش څخه نه کی زنان خپل کور ولاند دا به خپل خوین ته د پریديش څخه نه کی ول وي معلومه علما دا چې دغه خوین به د خپل کور ولا پر ځای باندې اغه څه او خامین دي و خپل کور ولاته د پریدي خلکو کې نه کوي معلومه ده چې د کور والا به د خاوند پر ځای هغه د خاوند یاد غوښځ څو نو د حکمت د خبرې د زمو محمد رسول الله کمی کوم خبره نه دی کړې څنګه خبره نه دی راته کړې اوس کله خبره پما وتا کې چې وې منو کې نو منو وي منو كي نو منو ولهذا أضطي عمر فاروخ فرمايه رضي الله عنه كي ده الله رسول فرمايه لك كي اخبه لكوروالا وحل لك بياه چاپستان جنو وكي ولي وي اجازة نسته بالقل اجازة نست. او بياه الله رسول پر مخه موه کور كوروالا ده انسان ده شاگر ده زويد ده مثلا حيوان ده حيوان فرمخي موه ها منعد الله رسول کړه دا مخ ډیر محترم دی وکرم دی یو خر د الله رسول ولدی دا دا ولو. دا پر, پر, دا دا پر دا مخ دا غلسوي وولو الله رسولو پر مه لعنت یبراه چا چا دا دا بودای پر دا مخ, مخ دا غل دی ولیم په بدن کې نور زاین نور دا مکه وقطع مکه یو راځه چې مری فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک یو سړی ولدی په بازار کې دی یو شیزی سرکا پکول به غراو غشت ورته ویل څنګه کوي په بازار کې ولې ولسمه کور ولاده ولې شتا کور ولاده نو شتا کور ول ول پکور خبره نور سره کوي به د هم چو دغه وای کور ولای هم چو دغه و والا یعنی ته نو خدای دغه معنا د خلک په غیبت کې اچي خلک و او دا دا دا پرچښ ور سره کوي ولې ور سره کوي بیا خو دا زید د نه د چتا کور سره وکی دا زید د نه ندی خلک بازار کې موټر روان کړ د کور والا بور سره شي د وروره سر سرلڅ دی مخلص دی دی, دی خو اجازه نسته ولی نو ولینو د چتا کور ولاس ولای تی به یو سړی نه لدی چې دا بیا د بده ډیره معاف خپل پرتو کې پلاس کړه خصي جهان تشکاره کیاو نو مې دی نه مې لرله لې بشزیل دی دا سې دا سړی د پاره دا خپل کور ولا د ستا پجامې دا د ستا عزت نو اجازه عزت پلاس کې رکھنا اس ته ماره فاروق بیا څوک ورته وهاله بده اجازه نسته ته قطعا صدده اجازه وته یوه ورځ پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم مبارک فیتقاب کید نو کور والا خپلن راله الله بیبی صفیه رضی الله تعالی عنها چراله نو پیغمبر صاحب مبارک بیا بیرته چې داتله نو بیا د کور ور سره ولاره تر کور ور سره ولاره اوس هیڅ کویار او فیتقاب کینو دا کی خبره مصل جوړه دي خبر اجازه نسبش نه خبر مګایشه نو پیغمبر اسلام پر لاله سره روان دي خپل کور ولا ور سره شاد چې یو سره صحابي را روانو پر لاله کور ولا چې ور سره ولا غي صحابي را وغوښتي ولداز کور ولا د بيبي صفيه رضی الله عنها وليه رسول الله زبستا مبارک کتابو مان کوم زبستا مبارک کتابو مان کوم چې د پیغمبر علي سلام سره شوزو سره وا وليه يا يا يا دا کومه ته نه کوي شیطان تاته وسوسه درچی زې د درای چې دا خولا نبی هموو دا 16ه سره وله دا خولا نبی د 16ه چو کور سره وله چ انکه خبرهټ ما سره به لور را سره بهخورور را سره ماثره به کور واللار سره که په دا پوهپې چې یاره دا سری زما په باارې ش غمان نه لرې حال ور ما سره کور واللار سره ای سره خورور سره و سره لور سره وه ټییک سرلو؟ تونه د تونه انته که ده نو له حاضر د الله رسول فرمایا کچی رچا خپل کور ولا وهلا اجازه نسته ورته اوس بار کو کوله لر ولارس اروپا لر ولارس امریکه لر ولارس جرمني او جاپان کناډا او استرالیا لر ولارسا الته کچا خپل کور ولا وهلا فورا ج ټلیفون وکي لکه سملا 15 ټلیفون وکه دا خبر فورا براچی خوینه بده د شص پرمغ کوي رفتار ولې بیا څورې په جېل کې شنه ولې دي بیا شڅه توای پرسته دي کدي خوښه درته خبره ده کني ورکه ورکه میړو طلاق قابلد کیاوو الته قانون ورته دا شې لک په زور پتا پایندا شې ش زن نکوم ش زوای دا سړی زن نکوم ته خدای ته دا تیچ په ایسي کې دا تیچ په بجلی کې وي دا تیچ په رونه کې وي دا تیچ مطلب په یخ په ګرم ځای کې وي په ګرمي کې په یخ ځای دا ډیر سپندر کې آیا کدل تاسو مشخلي کورواله ته تصوروم دا لسی کولای چې ماستا کورواله دی د پسر کې راوګسی چې زب از ما پلار ته وایم از ما ورور ته نش د مسلې مسرفت کی تو خدای ته اندازه ولا غو چې خپل سکور ورته نش خپل باپات نش ویلې او دلته ستا په بار ملکه ستا په بار ملکه ته وویل چې راست ما قویند ما رسول بکي نبی چې ظلم کوي دا باندې وته لوي د باندې وته لوي و زمش قانون را واخی د دې قانون را واخی دی په دنیا کې خوشاله قانون دی خوشاله لیکن زړه نه غ تک تور دی مش په ظاهره باندې پریشانوی لیکن زړه نه مخشاله دی هر سړی د خپل کور ولا صفشانه دي هر سړی د خپل لور صفشانه دي بار ورسن لور چې دا د باندې وټلي پلاټو ټوې ته خیر چیرت للیو او ستا په ماڅ کارني درس ستا په ماڅ کار دی چې لور سړی ته دا وای نو بیا نده په کار شوی پرځای مې ټک وکې په کار دا څونه خبره ده اوس ګورځ موږ په وته نو کې مسلمانانو الحمدلله زما فوټونو کې دا شی نسته په بار ملکونو کې خلک غوډا غوته بیا دا شانس ته په بار ملک کې یو څلید کوټي وا غلطه په کناډا کې کی نو ژوند د شجوند تیر کړیو بیا کوروالو بچان چې غټان بیا کوروالا طول چودار وو سوات چکو سبا موږ سپر جنازه به میسو کی پر پاتاب میسو کی پر کپن د پن به میسو کی ولار به درته بشتی وسو شنو وخت یې سو اغه نو نه بچاو سره تل نه کور ولا نه لور په دا غلط تقریر دی جنرال یعنی سړی ته نه اختیار نه لري زمردل زمرد زنا نه محتواوي کته پورکی در سره و سېجه ما کته پ پ پ پ پ پ پ پ پ یخ کی پ د چټ پر سر ز ساسر و علته دا خبره مست سه يسلو علته د مالمیشه چې خاوند کم یو او کورواله کم یو دی دلته دا خبره ما دلته دا خبره چې دا هغه مالمیشه ورسې د په علاقو کې وګوري ار اورست له اپونه د حویا کلو سړی دی اته کلو وای مادر نه تصورم د تلاق نه د کړي ز کورواله تلاق کمه وسته د غزمز دلته زنانه او په بار کې چې کوم زنانه دي د سره وکی چې ته ډیره خوشاله اې کومه دلته مدير خشالو يا الحمد لله الحنداد كور ولا تصور نسك ولي چدادي وما تا جواب راكي دات تصور نسك ولي چې ما اجازه نه ور کړی دادي د دا پلارو د ورورو د د د خور کړو د اجازه الته د نس د ک پارک لره جي خاون پکور کې ناس کور ولا وتل نس وس انګريس پماو تا دغه لوبي کې سیسلو زماو ستا پرتوک زماو ستا لي باس زماو ستا جاما د د پلاسي دلتا زما او سعي زما سما او ستاناموس ما او تا جاما زما او ستاپالاسكي دا اسلام او موتا ته حق را کړی دي حضرت عمر فاروق پرمايه رضي الله وانچ پیغمبر علي سلام پرمايه لیک چا خپل کور والا والا ورتوايمه ولوي ولې څه معلومه پر خبر به وي شا نو چې زو تا تک سوا کوم نو زما و د کور والا پکې څه خبر شو نو یو الله را خبر استاد څه زروت څه خبر شي سيسو ونه راته خبره ده زماو د کور ولا مسله ده تاسو د کور ولا مسله ده تاسو وهاله زه به درو کوشش د پښتني کوشش به نه کوم نو که زه حال وایم یا کور ولا حال وایي نو خود خاوین وو د خاوین وو د دې د مثال لپاره بیا د بيډي ما بيدر ماو ستا پاجامز ماو ستا حال وایي زماو ستا پاجاما پرتوغ ندي دا زما ستا حال وایي دا نو خوان خبره دا څه خبره ده عزيزانو چې دا ماو کور والا تاو کور والا خپل خبره ده روغه براسي صلح براسي نو کچا پښتنه وکړه زبورتونج پلاني خبره وا ما پر دی و وهله نو بیا خو خبره رسواس ولا زما د کور والا خبرو ته خبر شي او استاد کور والا په خبرو زه خبرم دا ولې د اختیار ما ته چاره کړې زب استاد کور والا په خبرو نه خبرېم ته بس د کور والا په خبرو نه خبرېم ته بس ما په پرتاغو په خشته بیا د ویډیو ډیر معافيي خل دې ډیر نې خبر, خبر او زستا په کې نه خبر او خوند هم پدی کې خوند هم پدی کې دي کله کله بیا د ادبی ما په سړي کپڑے چیرې بیا وسیر ته یاره د کپړي د چیرې دي اوس په دې کې ډېر تورې سنو سنو څنګه نو شرمې سری سنو ب شیر می جوود نو دغه کوم د کور واللاا دغهال ستا کور واللاا کې دا خبره د کوې مخوااره خوته په خپله کسهورده کو نو ح ه ی مړې فور پر ما په غ سفرما لایس ا راجل فيمه بره به عم را ته هو پهتنونه به نه کوې د چا چې سرهی خپلو کور والا ودي په خیرره اجزانوستادي خو ور دی ډ د حکمتتوډک دی کهته خپل کوېدن به قاممي د اممي ما او تا کما او تاسو ته عمر نو دا دنیا چې دغه پانه ده ماوته به مرسته پانه ده نو له هغه په دی واجب باندې الله رب و تا و ټول علم اسلام تم پر دی ویلو باندې د عمل کو تو فکر نه سي عمل کو اتفق اللہ درشتیا و د دین اسلام زما استاد زړه ویناو ګرځید زړه ګونه وګرزید لکه د زړه سرک ویناو نه وځاو د اسلام الله زما استاد رسول الله صلي الله عليه وسلم الله رب العزت مژ داس جوړ کی چې یقین می خالص پر الله اې د ټوله مخلوقه مجد. مخوالو الله تعالی مخخصیسو الله دې مستدار نصیب کی او الله رب العزت چې موږ ایمانونه یقینونه چي دي هغه طب قامت سالم وساتي الله دې ویل او دې قبول منزور کړی الله دې مرګ پر حال د ټول نصیب کې چمره دا وی لا اله الا الله محمد يلا الحمد لله رب العالمين نو دوستانو زمنګ دې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زماده نخ پر ونی او نور اړین دينې مسائل تاسو ته پروړی